У слушатели, в эфире программа Слово. У студии ведущие Олена Захаревич и Дмитро Хоркин. Нашій програмі. Як змінилася наша мова порівняно із часом, коли творив Григорій Сковорода. Як правильно вживати слова ніскільки, скоро. Продовжуємо розмову про мовні традиції і поширені помилки. Шукаємо словотворців у рубриці Слово Твір. Всі ми знаємо, що мова із часом змінюється, більш чи менш помітно. Читаємо давні тексти і інколи погано розуміємо, про що йдеться. Навіть твори Григорія Сковороди, видатного українського письменника-філософа, який творив понад 250 років тому, сьогоднішні школярі читають у перекладі. Зрозуміти, якою була українська літературна мова часів Григорія Сковороди, нам сьогодні допоможе доктор філологічних наук, доцент кафедри історії та стилістики української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лідія Гнатюк. То чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у 21 столітті? Тому що мова найсвіченішого українця 18 століття дає відповідь на багато питань які стосуються історії не лише української літературної мови, а й української духовності. На жаль, значна частина носіїв сучасної української мови часто трактує староукраїнську мовну спадщину як надбання російської культурної традиції. Тоді здається, що тексти Сковороди написані, як стверджує і частина дослідників навіть у 21 столітті, російською мовою. Насправді ж це зовсім не так. У текстах самого Сковороди натрапляємо на окремі зауваження щодо мови деяких його творів, яку автор трактував як малоросійську, простонародну. Тому до пізнання мови мислителя потрібно підходити з позиції не сучасної мовної свідомості, а реконструйованої мовної свідомості українця XVIII століття. І тоді виявиться, що лексика, яка нині сприймається як російська, Засвідчена в староукраїнських пам'ятках задовго до приєднання України до Росії. Це, наприклад, бедро, брюхо, будто, везде, вещь, время, воздух, всегда, вторий год, город, у місто, деньги, ділаць, єсли, жизнь, звезда. Істочник – кожний, когда, куда, лож, лекарство, Первый – победа, лучше, мисль, много, нельзя, Нужный – польза, совіт, сюда – Ліга, туди язик у значенні мови та інші. Вимовлялися такі слова по-українськи. «Ять» у переважній більшості, як «і», приголосні перед «е» не пом'якшувалися. окремі лексеми мали наголос відмінний від того, який мають їхні відповідники в сучасній російській мові. Значна частина наведених слів, переважно прислов'янського походження, засвідчена як у старослов'янській, пізніше церковнослов'янській, так і давньоруській мовах їх фіксує словник староукраїнської мови 14-15 століть словник української мови 16-ї першої половини 17 століття ці та інші лексеми засвідчені у перекладній частині пересопницької Евангелії, у пам'ятках ділової і народнорозмовної мови XVIII століття, у мові селян персонажів інтермедії 17-18 століть тощо Енгіда Котляревського, яка поклала початок новій українській літературній мові, містить значну частину з наведених слів. Про те, що вони, а також похідні від них, були поширені у післясковородинські часи, свідчать і словник творів Григорія Квітки-Основ'яненка, і малорусько-німецький словар Євгенія Желихівського та Софрона Недільського, 1886 рік, і словник Бориса Грінченка, і навіть російсько-українські словники другої половини 19-го початку ХХ століття, наприклад, Леєвченка, а також Уменця та Спілки. У словарі чужих слів Зенона Козелі і Миколи Чайковського, Чернівці, 1910 рік, який, за оцінкою самого кузелі має чисту українську марку, Наприклад, низку композитів із першим компонентом air витлумачено через воздух та похідні. Акробат – такий, що літає по воздухі. Аерографія – опис воздуха. Аерометр – прилад доміряння воздуха. Усього лексему воздуху жити для тлумачення запозичених слів 32 рази. Тоді як повітря – лише двічі, а похідних від нього не зафіксовано. Питомість на українському ґрунті багатьох із названих слів Підтверджується і їх сучасним побутуванням в українських говірках, зокрема Нижньої Надніпрянщини, Бойківських, Гуцульських, Буковинських, Західнополійських, Подільських, Східнослобожанських. Будь то воздух, время, всегда, год, звезда. У бойківських діалектах і досі ясли, якщо давній слід від'ясли. Відомо, що цей сполучник в українську мову, як і в російську, очевидно був запозичений із польської. Але, як свідчить його функціонування в староукраїнській літературній мові, він сприймався мовцями як своє, українське слово, що підтверджує фіксацію Клементієм Зіновієм у складі записаних ним народних прислівів і приказок кінця 17-го, початку 18-го століття. «Ясли не маш, сам Бог не озмет». Якщо б слухав Бог пастуха, давно б погинуло стадо. Якщо голова болить, то в церкові йди. Пригадаємо, що ми й дотепер вшановуємо Георгія Побідоносця, а не Перемосця. У нас є прізвище Брюховецький, Жовтообрюх, мотивовані Лексемою Брюхо. Пригадаємо прізвище Олени Теліги. У відомому Шевченковому реве та стогне Дніпр Широкий є рядок «Ніхто нігде не гомонів. Отже, колись і де було для українця українським? Лексики, яку Сковреда почерпнув з російської мови, в його текстах небагато: лягушка, не ізусть, очень пускаю значення нехай румка, судариня, ужин, черещур, ето та деякі інші. Ці лексеми невідомі староукраїнській літературній мові, проте вживалися в російській літературній мові сімнадцятої, вісімнадцятого століть. Отже. Чимало слів, які мовною свідомістю сучасної українськомовної людини кваліфікується як російські, у часи Сковороди сприймалися староукраїнською мовною свідомістю як свої, українські. Вони вживаються в сучасній російській літературній мові, яка продовжувала вдосконалюватися на тій самій основі, на якій до кінця XVIII століття значною мірою розвивалася і староукраїнська літературна мова. Частина цих слів і дотепер уживаються в різних українських говірках, які зберігають давні елементи, що передавалися від покоління до покоління. На це необхідно зважати, перш ніж відрікатися від давніх українських слів, кваліфікуючи їх із позиції сучасної мовної свідомості, як російські чи суржикові. Саме тому мова Григорія Сковороди нині актуальна, як живе свідчення давнього стану, нашей староукраинской писемности и староукраинской мовной свідомості Это была рассказа доктора филологических наук Лидии Гнатюк. Слово триває. Сьогодні ми продовжимо розгляд, на жаль, поширених нині мовних помилок. Допоможе нам у цьому книжка, а українською кажуть так, Володимира і Галини Островських. В одному газетному нарисі був такий діалог: "Тебе це не турбує?" "Ніскільки. Чи правильно тут ужити оце ніскільки?" Це калька з російської мови, де "несколько" часто використовують як прислівник. У народній пісні можна почути суто український відповідник. "Ой, ви ж мені в цій годині трохи не трохи неважкі". Українці у такому значенні користуються словами «нітрохи» або "аж ніяк". Тому й російське "это нисколько не вредит" треба перекладати як "це а не не шкодить". Часу можна спостерігати плутанину з уживанням слів «скоро» і «швидко». А плутати їх не можна, бо «скоро» стосується часу, а «швидко» – інтенсивності здійснення мети. Порівняємо. «Родинне життя якось скоро увійшло в свою колію», написано у Гната Хоткевича. І вони швидко зносили снопи. Читаємо в Олександра Копеленка. Майже не використовують сучасні літератори прислівника «скоро» як сполучник там, де росіяни пишуть «как только, лишь только». Калькують і собі «як тільки», хоча класична наша література і народна мова послуговуються в такому разі саме словом «скоро». Приклади. «Скоро жених і гості з двору», «Панночка в плач», «Марко Вовчок». «Скоро прийшла, до борщу заходилася із живих уст». Зате перед російським висловом «как скоро» наші перекладачі буквально шапкують, зберігаючи недоторканними усі його компоненти. А саме тут треба замінювати «скоро» на «швидко», а «как» на «наскільки». «Как скоро» це вступить в строй? «Наскільки швидко» це стане до ладу?» Питають, чи є в украинской мові слово «сумісно»? Слово таке є. Воно давнє. Його зафіксували словники староукраїнської мови. Але не завжди його використовують правильно. Не завжди цей прислівник відповідає російському совместно. Там, де совместно вжито у значенні «вместе», ми кажемо разом або вкупі. Де є поняття в союзі з кем, общими усиллями, там, кажемо, спільно, гуртом, одностайно, однодушно, колегіально, колективно, зграйно згуртовано. Наприклад, Явдоха нюхом відгадала, що Павло буде чоловік покірний. іншаючись, перша ступнула на килим біля аналоя і на перших же днях їхнього сумісного життя ніжно сказала «ши». Григорій Тютюник. Але слово «сумісно» має ще одне значення – за академічним тлумачним словником української мови сумісний такий, який можна поєднати, сполучити з чим-небудь. Мистецтво і злочин не сумісні. Мистецтво це чесність, чистота і душевна краса. Юрій Смолич. Тому далеко не завжди "свмесно" можна перекладати як "сумісно". Сьогодні калькують російську приказку Тіше їдеш, далі будеш Тихше їдеш, далі будеш А український варіант такий Поволі їдеш, більше в'їдеш Те саме і ковиляй потихонічку Шкандибай потихесенько, а не помалесенько Тихо у нашій мові більше стосується звуку, ніж руху Хоча про непрудкого коня кажемо тихоплав а про небистру втечії річку – тихоплинна або тиха. Навіть приказку маємо – тиха вода греблі рве. У росіян навпаки тихо частіше асоціюється з рухом, аніж зі звуком. Наприклад, військова команда тише шаг». Проте дивна річ. На флоті і досі можна почути команду «Малий вперед». Чи не тоді вона перейшла до росіян, коли козаки під час штурму Ізмагіла, рушаючи своїми байдарками вперед, проказували з Богом помалу? Ви слухаєте програму «Слово». Чи мають бути запозичення? Запозиченнями. З'ясовуємо в рубриці «Слово-Твір». Перед мікрофоном автор програми Олена Ткаченко. Цього разу наші шановні словотворці славно попрацювали. На адресу програми «Слово» надійшло чимало листів із варіантами відповідників для запозичених слів. Наталія Тонконоги із Переяслова-Хмельницького пропонує для смартфону відповідник «Персофон». А для айпеда – планшет. Дякуємо, пані Наталії. Але слово «планшет» походить із французької мови, а слово «персофон» складається із двох частин запозичених слів – англійського «персонал», тобто особистий, і грецького фонус, тобто звук. А нас цікавлять саме українські відповідники. Валерія Богославська з Києва пропонує дуже вдалі відповідники для слів «фристайл» і «сноуборд». Для фристайлу – «вихиляс», а для «сноуборду» – «сніголіт». Олександр Гладуненко з Острога Рівненської області зазначає, що слово «фристайл» має дуже багато значень, тому для кожного окремого значення він пропонує окремий відповідник. Так, для лижного спорту – це лижна акробатика, для парашутного спорту – вільне падіння, для скейтбордингу – грюкання дошкою з коліщатами, для футболу – копання м'яча на інтерес, для кінологічного спорту – собачий вальс. Також пан Олександр пропонує такі відповідники для двох музичних напрямків для репу. Це хто як може, так і гуркоче. А для електромузики мелодії після удару струмом. До сноуборда пан Олександр пропонує два відповідники: дебелі лижі або спаровані лижі. Завдяки електронному листу від Дмитра Бурби. Ми тепер знаємо, що смартфон можна називати спритно-бріг. Також пан Дмитро пропонує узагальнену назву для фристайлу Вільно стиль. А для сноуборду – снігоковз або ж дошку сніг. Тож із задоволенням твердимо, що сьогодні українська мова збагатилася, може, й не завжди влучними, але відповідниками іншомовних слів – айпед, фристайл, смартфон і сноуборд. Але якщо ви, шановні слухачі, знайдете ще ліпші відповідники, обов'язково напишіть нам. А також не забувайте, що слова «апгрейд» і «планшет» і досі чекають на своїх перекладачів. Повторюю усі вже названі раніше слова. Айпед, апгрейд, планшет, смартфон, сноуборд, фристайл. Чекаємо на ваші листи. А я нагадую правила рубрики «Слово-твір». Що два тижні ми називатимемо два запозичені слова, до яких ви можете знайти українські відповідники. Якщо таких відповідників немає, створіть їх. Не забувайте, що такий новотвір має відповідати нормам української мови, легко вимовлятися і запам'ятовуватися. Найкращі відповіді і імена переможців звучатимуть в ефірі. Отже, увага! Нове завдання рубрики «Словотвір». Сьогодні наше завдання стосуватиметься світу моди, тож знайдіть або створіть українські відповідники до слів «візаж» і «макіяж». Листи надсилайте на адресу Київ 01001 Національна Радіокомпанія України Хрещатик26 або на електронну скриньку літавлик nерсію.го.юей. На листах ставте позначку до програми слово в рубрику Слово твір. Чекаємо на ваші пропозиції. Багачуймо наш словник разом. Разом із с рубрикой «Слово Твир». Це на сьогодні. Над програмою працювали режисер Оксана Шевчук, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам. До нових зустрічей.